Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Mahdahu ala sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa matabi'an bi'isanin ilai yawbiddin Masallam wa tasliman kathira amma ba'ab Segala wujud bagi Allah, Rasul Muasalam, aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berada di dan ibadai kecuali Allah, tidak ada seburuk baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah swt memberikan kepada beliau keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian para jamaah umrah, para penjarah hasil nabawi Dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasidniyah Yang dikaram oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dan masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Sebelum kita lanjutkan Kemarin beliau menyebutkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dira'iskan oleh Syekh Al Albani r.a.m.ullah yang berisi tentang sifat al-ajab heran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada beberapa dalil selain yang beliau sebutkan yang berisi tentang Penetapan sifat al-ajab bagi Allah Sesungguhnya di sini Di antaranya adalah Firman Allah Azza wa Jal Di dalam surat As-Safat Ayat yang ke-12 Allah surat Allah mengatakan Bal-ajibata Wa-yaskharun Bal-ajibata Wa-yaskharun Di dalam sebuah kira'ah Di antaranya yang membaca adalah Abdullah bin Mas'ud boleh membaca, bal aji betul wayyaskarun, bal aji betul Adapun kiraah yang pertama bal aji betul artinya adalah bahkan engkau wahai Muhammad terheran dan mereka mengejek. Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Bahkan engkau, Wahai Muhammad, terheran. Artinya yang memiliki sifat ajar di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebuah kiraah. Dan di dalam kiraah yang lain, yang diantara yang membaca dengan kiraah ini adalah Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan atau beliau membaca Bal ajibatu Betul, Wayas Artinya bahkan aku heran dan mereka mengejek. Dengan kirayah yang kedua, berarti di situ ada penetapan sifat al-ajab bagi Allah Swt. Dan kedua kirayah ini adalah kirayah yang masyur yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahullah. Kemudian di sana ada hadis yang juga menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-ajab. Saya sebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah saw bersabda Laka dah aji Allah azza wa jalla min fulanin wa fulana sungguh Allah telah hera dari si fulan dan juga si fulana jadi dalam lawat yang lain قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِعِكُمَا بِضَيْفِيكُمَا الْلَيْلَهُ Sungguh Allah telah heran Dari apa yang kalian perbuat Yaitu suami istri بِضَيْفِيكُمَا الْلَيْلَهُ Dengan tamu kalian berdua Pada malam hari yang lalu Yang beliau mengatakan قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِعِكُمَا Sungguh Allah telah heran Dari apa yang kalian perbuat Yaitu suami istri tersebut Yang sangat memuliakan Kamu yang datang kepada keduanya Maka Nabi SAW mengatakan mengabarkan bahasanya Allah Ajab, ya Allah heran, Kagum terhadap apa yang Yang dilakukan oleh kedua suami istri Tersebut yang memuliakan Kedua yang memuliakan tamunya Ini juga merupakan Dalil bahasanya Di antara sifat Allah adalah Al-Ajab, ya Allah kagum Bila kira itu harus kita tetapkan sebagaimana datangnya sesuai dengan keagungan dan kesaran Allah Azza wajalla. Nah. saya sebutkan di sini ucapan ya sebagian ulama yang eh, menerangkan kepada kita tentang sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ucapan Abu Ya'la dan beliau eh, meninggal pada tahun 458 Hijriah yaitu pada abad kelima Lalu Syekhul Islam ini pada awal abad yang kedelapan Ini Abu Ya'la di dalam kitabnya Ibtalu At Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis Yang berisi tentang sifat Al-Ajab Kagum bagi Allah Azza wa Jal Beliau mengatakan Ya'la al kalama fi hadal hadithi Kal kalami fi ladhi qabla Ketahuilah bahasanya pembicaraan penjelasan tentang hadis ini yaitu hadis tentang ajab kagum bagi Allah ini seperti pembicaraan pada yang sebelumnya wa allahu la yamtani'u itlaqu dhalika alayhi wa hamluhu ala zahiri dan sesungguhnya tidak dilarang untuk mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat al ajab bahasanya Allah memiliki sifat kagum id laysa fi dhalika ma yuhinu sifatihi kerana yang demikian bukan sesuatu yang mustahil wala yukhrijuha amma taslahiquhu dan juga tidak mengeluarkan dia dari apa yang yang berhak bagi Allah lianna la nusbitu ajaban wa wata'zimun liamrin dahamahu ista'zomahu lam yakun aliman bihi kemudian boleh mengatakan karena sesungguhnya kita yaitu ketika kita menyebutkan dan menetapkan sifat al-ajab, kagum bagi Allah, bukan berarti kita menetapkan ajab seperti makhluk. Ya, karena makhluk ini ta'ajub, kagum, ia ya, terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Ya, kalau makhluk itu kagum terhadap sesuatu ketika dia, sebelumnya tidak mengetahui, ya perkara tersebut. adapun Allah, maka tidak demikian. Ya Allah swt maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi maupun setelah terjadinya. Liannahu mimalayli kusifatihi. Karena yang demikian, Itu kagum karena sebelumnya belum tahu itu tidak pantas bagi bagi Allah. Jadi ajarnya Allah, kagumnya Allah lain dengan kagumnya kita. Ya kagumnya Allah adalah sesuai dengan keadilan Allah. Bil nubtut dalikasifat, kama atbatna غيرها من صفاته. Bahkan kita menetapkan yang demikian sebagai sifat bagi Allah, sebagaimana kita telah menetapkan sifat-sifat yang lain bagi Allah Azza Wajalla. Sebagaimana kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat mudhar dan lain-lain. Demikian pula kita yang menetapkan sifat ajab bagi Allah sesuai dengan keadungan Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian setelahnya adalah ucapan Qawwamu Sunnah Al-Asbahani yang beliau meninggal pada tahun 535 Hijriah. Ini juga sebelum Syekhul Islam. Ya, di dalam kitab beliau Al-Hujjah yang beliau mengatakan Waqawla Qawmun لا يوصف الله بأنه يعجب لأن العجب ممن يعلم ممن يعلم ما لم يكن يعلم. Beliau makan ada sebagian orang yang ada sebagian kaum yang mereka meyakini bahwa Allah tidak disifati dengan ajab Ya ada sebagian orang ya beliau menceritakan ada sebagian orang ya meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat apa al ajab yaitu kagum. Kenapa mereka beralasan? Karena yang namanya kagum itu dari orang yang sebelumnya tidak tahu. Karena kagum itu dari orang yang sebelumnya tidak tahu. Ini alasannya. Padahal tadi hadisnya jelas Diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula sebuah ayat, sebuah ayat yang ada di dalam surah As-Saffat. Ya, yang di dalam sebuah riwayat disebutkan dibaca bal ajibatu wa yaskhurun. Beliau mengatakan setelahnya wahdat jamu itu hari sifati bil hadith dan orang-orang yang yang menetapkan sifat ini mereka berdalil dengan hadith bab kiraati ahli kuffah demikian pula dengan kiraat ah yang dibaca oleh orang-orang kuffah bal ajabatu wasqarun ala anhu ikbar min Allah ala ala nafsihinya bahasanya ini adalah khabar dari Allah SWT tentang dirinya sendiri dan siapa yang lebih tahu tentang dirinya daripada Allah a antum a katakanlah apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah ya Allah mengambarkan yang dalam kirahan ini bahasanya Allah memiliki sifat Al-Ajab oleh karena itu seorang muslim ia menetapkan sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal di sana ada Ibnu Abi Asim dan beliau meninggal pada tahun 287. Itu akhir abad yang ketiga. Yang setelah setelah Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab beliau As-Sunnah, beliau mengatakan babun fi taajjubi rabbina min ba'd ma yasna'u 'ibaduhu mimma yutaqarrabu bihi ilaihi. Bab tentang kekagum, kekaguman Rabb kami atau Rabb kita dari sebagian yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari apa-apa yang digunakan untuk bertakaruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beliau membuat bab ini. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat al-ajab. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat ini adalah sifat yang tabiat, yang sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi seorang yang beriman yang ketika mendengar. Dalil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal Untuk menetapkan ya, Sifat tersebut bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah Tidak serupa dengan apa yang ada Pada diri makhluknya Baik Kemudian setelah itu kita lanjutkan e, Hadis yang selanjutnya Belum mengatakan Rahimahullah wa qawlihi Dan juga sabda Nabi SAW Yaqulullah Ya Adam Ya Adam fiyaqul labbaik wa sa'dayk fayunadi bi sawtin innallaha ya'muruka an tukhrija min durriyyatika ba'than ila an-nar mutafaqun alayh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yaqulullah Allah bersyarat Allah berkata ya adam wa hi adam itu memanggil bapak kita nabi adam alaihi Fayaqul maga Nabi Adam AS menjawab Labbaika wasa'daik Labbaika wasa'daik Ini adalah ucapan ya Yang, yang isinya adalah menjawab dengan baik Yang menjawab dengan Baik dengan mengatakan labbaika Wasa'daik Iaitu e, ketahatan setelah ketaatan Ijabatan ba'da ijabah Menjawab setelah menjawab Artinya Orang yang mengatakan labbaika wasa'daik Atau mengatakan labbaik Berarti dia menjawab panggilan tersebut dengan jawaban yang baik. Fayyuni di Bisautin. Maka kemudian Allah memanggil dengan suara Fayyuni di Bisautin. Allah memanggil, memanggil siapa? Memanggil Nabi Adam alaihissalam dan yang dinamakan dengan Nida. Yana yunadi nidaan memanggil. Di dalam bahasa Arab ini adalah panggilan yang disertai dengan suara yaitu dengan suara yang keras ini namanya nida kalau dengan suara yang melirih namanya munajah Ya namanya munajah ini dengan suara yang melirih tapi kalau munada atau nidaul maka ini adalah memanggil dengan suara yang yang keras bi sautin dengan suara Dan ini adalah penguatan ya ucapan nida ya nada yunadi Uh, uh, Nida'an Ini maknanya sudah mengandung Iaitu menggunakan suara yang keras Tapi di sini dikuatkan dengan ucapan beliau Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Bisautin Dengan suara Itu memanggil dengan suara Ini adalah ta'qid Ini penguatan Bahasanya kalamullah Adalah dengan suara Dan bahasanya kalamullah masmur Bisa didengar Ya dan, dan suara tersebut berbeda dengan suara makhluk. Fayunadi bi sawtin maka Allah memanggil dengan dengan suara. Ini menunjukkan ya wawasannya di antara sifat Allah adalah al-kalam. Allah SWT wa taala ya Allah berbicara. Dan suara Allah adalah bi dengan suara. Dan ini adalah bantahan kepada sebagian yang meyakini bahwasanya dimaksud dengan kalamullah adalah al kalamun nafsi. yaitu kalam yang ada di dalam jiwa dia dia mengingkari bahasanya Allah berita suara dia meyakini kalamullah tetapi kalam yang ada di dalam di dalam diri Allah dan mengingkari bahwa Allah ya takallam bi mengingkari bahwa Allah berbicara dengan dengan suara dan hadis ini jelas Ya, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan dengan suara. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang sifat Allah daripada kita. Jadi ya, tidak ada di antara kita yang merasa lebih tahu tentang diri Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan akfaakum wa a'lamukum billahi ana orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian adalah siapa? Ana. Itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang Allah ya tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya Allah Yunadi bi saw. Allah memanggil dengan Suara Apa yang Allah katakan Innallaha ya'muruk Sesungguhnya Allah telah Memerintahkanmu wahai Adam Antukhja min durriyatika Ba'tan ilan nar Supaya engkau mengeluarkan Dari keturunanmu Serombongan ke dalam neraka ini dimaksud dengan ba'tan adalah Yang diutus Yang diutus ke sebuah ia ya, Ke neraka, maksudnya adalah disuruh membedakan yang memisahkan di antara keturunannya mana di antara mereka yang ke dalam neraka dan mana di antara mereka yang termasuk penduduk penduduk surga antukhrija min durriyyatikā ba'zan ilan nār engkau mengeluarkan dari keturunanmu yaitu memisahkan dari keturunanmu yang akan dimasukkan ke dalam ke dalam neraka dan disebutkan di dalam hadis ini yaitu diteladjinya disebutkan Bahwasanya, min kulli alfin tis'umiatin wa tis'atun wa tis'on Ya, dari setiap seribu orang Ya, dari setiap seribu orang keturunan Nabi Adam AS Ada 999 yang dikirim ke dalam neraka Dari seribu orang Itu ada 999 yang dikirim ke mana? Ke neraka Berarti yang keseluruhannya berapa? Satu orang Dan ini menunjukkan Bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam Neraka Banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka Dan kita bersyukur kepada Allah SWT Di mana Allah SWT telah Memberikan hidayah kepada kita Dan juga membukakan hati kita Untuk masuk ke dalam Agama Islam Agama yang Allah tidak menerima Selain agama ini Inna dina indallahil israh Sesungguhnya agama yang benar yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang yang merugi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Dan sedikitnya orang yang masuk ke dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ya dengan rahmatnya yang mahalwas. Dengan nama-namanya yang khusnah. Dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita memohon kepada Allah. Supaya Allah SWT memasukkan kita. Dan juga orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Ya dan menjaga kita dan menjauhkan kita dari terakanya. Beli mengatakan SAW. Antukhrija min durriyatika. Ibahan ilana supaya engkau wahai adam mengeluarkan dari keturunanmu ibahan ya ilana orang-orang yang akan dikirim ke dalam ke dalam neraka ya dan hadis ini sekali lagi dia menunjukkan diantara sifat Allah adalah ya al kalam dan bahasanya Allah yunadi, Allah memanggil dan memanggil maknanya adalah memanggil dengan suara baik hadis ini mutawafakun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga muslim dan kita tidak ragu lagi bahasanya hadis ini adalah hadis yang yang sahih nah. dan setelahnya waqawlihi dan sabda beliau SAW ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman tidak ada di antara kalian seorang pun Kecuali kelak akan diajak bicara oleh rohnya Itu diajak bicara oleh Allah Yang tidak ada di antara kalian Artinya semua manusia Ma minkum min ahad Baik yang muslim maupun yang kafir Maka kelak akan ada satu waktu di mana dia diajak bicara oleh Allah SWT Karena beliau mengatakan Ma minkum min ahad Tidak ada seorang pun di antara kalian Kecuali rohnya akan berbicara dengan dirinya jadi menunjukkan bahasanya saat itu akan ada dan masing-masing kita akan diajak bicara oleh Allah baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun seorang yang kafir maka diajak bicara oleh Allah swt dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Adapun orang yang seorang yang beriman. Maka dia akan diajak bicara oleh Allah SWT Dengan keadaan yang menyenangkan Sesuai dengan keadaan Keimanan yang dia miliki Ada pun ayat yang berbunyi Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka Maksudnya adalah Ya tidak akan berbicara dengan mereka Dalam keadaan yang menyenangkan Tidak akan bicara dengan mereka Yaitu orang-orang kafir Dalam keadaan yang menyenangkan Jadi semua kita semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir akan diajak bicara oleh oleh Allah Dia ya, boleh mengatakan Ya Rabbnya akan berbicara dengan dia Berarti di sini ada itbat sifatil kalam Ya di sini ada penetapan sifat kalam bagi siapa? Bagi Allah Ya di antara sifat Allah adalah berbicara Maka harus kita tetapkan bahasanya Allah berbicara لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانَ Tidak ada antara dia dengan Allah hajib. Tidak ada pembatasnya. wala turjuman Demikian pula tidak ada penerjemah. Jadi nanti masing-masing akan diajak bicara oleh Allah dan dia faham. Perlu penerjemah tidak? Tidak perlu. ya Kita akan memahami apa yang Allah bicarakan. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah SWT. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya sifat kalam bagi Allah SWT dan bahwa Allah sungguh-sungguh akan berbicara dengan kita, ya sifat pembicaraan, sifat kalam yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Baik. Kemudian setelah itu wa qaulih sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati al-marih dan juga firman dan juga sabda nabi s.a.w. ketika meruqyah orang yang sakit beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam rabbulllah alladhi fis sama taqaddasa ismuka amruka fis samai wal ard kama rahmatuka fis sama ijdhal rahmataka fil ard idzir lana khubana Wahai Yana, Engkau Rabbul Taibin, Anjal rahmatan min rahmatika, dan syifaan min syifaika, atas wajah ini. Hadits Abu Dawud. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah orang yang sakit. Beliau mazaran Rabbul Allah aladhi fi sana. Rabb kami adalah Allah yang ada di atas. Rabb kami adalah yang ada adalah Allah yang ada di atas. Dan Ini menunjukkan Bahasanya di antara sifat Allah adalah al-ulu. Di antara sifat Allah adalah al-ulu Iaitu berada di atas. Karena as-sama' ini berasal dari kata sama yasmu artinya ala ya'lu Iaitu di atas. Rabbunallahu allazi bisama' Roh kami adalah Allah yang berada di atas. Jadi asma ya di sini bisa diartikan e, langit yang yang dibangun. Ya langit yang dibangun. Kalau maknanya adalah langit. Ya kalau asma di sini adalah langit karena asma bisa dua makna. Ya asma arti yang pertama maknanya adalah langit. Ya langit yang ada berapa jumlahnya tujuh. Ini juga namanya asma. Dan di dalam bahasa Arab, As-Sama' artinya juga tinggi. Ya, Al-Uluh, itu namanya As-Sama' Jadi As-Sama' kadang maknanya adalah langit yang tujuh ini Atau maknanya adalah ketinggian. Itu juga dinamakan dengan As-Sama' Min As-Sama' dari atas maksudnya. Nah, yaitu dari ketinggian. Kalau maknanya adalah langit yang tujuh Maka fi di sini artinya adalah Alah. Fi, di sini artinya adalah Ala, yaitu di atas Rabbunallah Alladhi ala asma Rabb kita adalah Allah Yang berada di atas Langit Yang berada di atas langit, jadi fi Di sini mak maknanya adalah Ala, ini kalau asma Kita maknai dengan Langit yang tujuh, tapi kalau Kita maknai dengan ketinggian Maka fi di sini adalah Dwarfiah, kita artikan Rabb kita adalah Allah yang di atas. Rabb kita adalah Allah yang di atas. Itu Allah di atas. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ulu yaitu Allah di atas. Ya bukan ya seperti yang diyakini oleh sebagian bahwasanya Allah di mana-mana. Ini keyakinan yang salah dan bertentangan dengan dalil yang banyak baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis. Rasulullah SAW sebagaimana, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh pengarah Taqad dasa ismuka Taqad dasa ismuka Sungguh suci namamu Dan ini adalah Pensucian nama Allah Dari sifat-sifat yang kurang Dan biasanya nama-nama Allah adalah nah, yang, yang mencapai Ia pun Walillahil asma'u Al khusna Allah memiliki nama-nama yang khusna itu mencapai puncak yang paling tinggi di dalam kesempurnaan di dalam kebaikan Takadzza ismu yang menghasuti Allah yang mencucikan Allah dari mencucikan namanya dari dari makna yang tidak baik Takadzza ismu, suci namamu, amruka fisma ibal arq, urusanmu berada di langit maupun di bumi. Al-amr di sini adalah amr qawni dan juga amr syar'i. Ya, takdir Allah itu di langit maupun di bumi. Apa yang terjadi di langit dengan takdir Allah. Demikian pula, apa yang di, yang terjadi di bumi juga dengan takdir Allah Azza wa Zal. Demikian pula syariat Allah, ya juga demikian. Kemudian boleh mengatakan, Kama rahmatuka fis sama ijin rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu berada di langit Maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi Hanya adalah tawassul dengan Rahmat Allah SWT Yaitu dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Sebagaimana rahmat Allah berada di langit Maka meminta kepada Allah Supaya rahmatnya Yang juga diberikan di mana? Di bumi Ya ampunilah rusak kami Dan juga kesalahan kami jadi masa dengan khub, khub di sini adalah dosa besar. Adapun khathaya, maknanya adalah dosa yang lebih kecil. Jadi khub dan juga khathaya maknanya dosa. Tapi khub adalah dosa yang besar. Adapun khathaya ini maksud adalah dosa yang kecil. Anta rabbut thayyibin. Engkau ya Allah adalah rabb orang-orang yang baik. Jadi masa dengan thayyibin, orang-orang baik di sini adalah para nabi. Engkau ya Allah adalah Rabb-nya para Nabi Ya kenapa di sini dikhususkan? Padahal Allah SWT adalah Rabb seluruh alam semesta Ya Allah Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi Ya Rabb matahari dan lain-lain Tetapi kenapa di sini? Ya Allah mengkhususkan, ya dikhususkan dengan Rabb uttayyibin Engkau ya Allah adalah Rabb-nya orang-orang yang baik Yaitu para Nabi Ya karena di sini Allah ingin memuliakan Ingin apa? Ingin memuliakan, yaitu ilah satu taszrif. Ya ini adalah pemuliaan terhadap makhluk tersebut. Sebagaimana baitullah, baitullah yaitu Ka'bah, rumah Allah. Maksudnya di sini adalah pemuliaan. Ya masjidullah, masjid Allah. Maksudnya adalah pemuliaan. Anzil rahmatan min rahmatika, <sia> <tik sia -Sia> ya Allah turunkanlah rahmat di antara rahmatmu wa shifa'an min shifa'ika ala hadal wajah dan turunkanlah obat diantara obatmu atas penyakit ini ini adalah e, diantara e, e, doa yang dibacakan ketika ada orang yang sakit hadithul hasanun hadith ini dihukumi di, di, di, hadith yang hasan oleh syekhul islam Ibnu temiyah, rawahu Abu Dawud hadith ini diriwankan oleh Abu Dawud ya, jadi beliau menghukumi hadith ini dengan hadith yang hasan dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Ya hadis ini adalah hadis yang yang dhaif. Seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam maka di antara faedah yang bisa kita ambil ya disebutkan di dalam hadis ini yang di antaranya adalah sifat yang pertama Allah berada di di atas. Allah fi Kemudian jika diantara yang bisa kita ambil Ya tawassul dengan sifat Allah Itu menyebutkan rahmat Ya demikian pula Bahasanya Allah SWT adalah Rabbut tayyibin Ya Allah SWT adalah Rabb bagi Para Nabi dan Yang dimaksud dengan di sini Penyandaran di sini adalah Penyandaran yang maknanya adalah Tasrif, yaitu pemulihan kepada Nabi-Nabi tersebut Alaqul hal ini adalah sebuah hadis yang para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Jadi seandainya ini adalah hadis yang tetap dari Nabi SAW, maka ini bisa diambil faedah Allah SWT berada di di atas. Ini adalah sifat Allah Azza wa Baik. Kemudian selanjutnya wa qoulihi dan juga sabda Nabi SAW, alaihi wasallam ala ta'manuni wa ala Aminu man fi sammah rawahul bukhariyoo wa ghairuh dan juga sabda Nabi saw. Kenapa kalian tidak mempercayai aku, sementara aku adalah orang yang dipercaya oleh dzat yang ada di langit. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Itu kepada Nabi saw. Sedangkan aku adalah amin. Aku adalah orang yang telah diberi amanat oleh manfisamadad yang ada di di langit. Ada di sini diriwatkan oleh Bukhari dan juga yang lain. Ini boleh ucapkan kepada sebagian yang merasa tidak puas dengan pembagian Nabi SAW. Ya, ada sebagian orang ya, yang mereka merasa tidak puas dengan pembagian Nabi SAW. Maka boleh mengatakan ala ta'manuni Kenapa kalian tidak ya me mempercayai aku? Yaitu mempercayai aku di dalam membagikan pembagian ini. Wahana, sedangkan aku adalah aminu manfisama. Sedangkan aku adalah orang yang sudah menjadi amin, sudah dipercaya oleh siapa? Oleh Allah. Beliau mengatakan aminu manfisama. Aku adalah orang yang dipercaya oleh dat yang ada di sama. Apa tadi maknanya sama? ketinggian di atas. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah berada di mana? Allah berada di atas sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ala ta'manuni ta ala ta'manuni ta wa ana aminun min Kenapa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah Zat yang berada di atas. Jadi menunjukkan Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudik dan belia adalah amin. Ia ya, orang yang dipercaya, orang yang jujur dan dan dan diantara yang menunjukkan demikian beliau telah dipercaya oleh Allah Azza Wajalla untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah salah, yang menyampaikan kerasulan yang menyampaikan risalah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memilih adalah Allah dan Allah yang mengetahui tentang beliau, tentang ketakwaan beliau, tentang Kepercayaan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Swt saja percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kenapa kita tidak percaya? Apabila beliau mengumbarkan sesuatu, berarti kita harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh kita ragu. Ya, tidak boleh kita ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia baik berupa sifat-sifat Allah Swt. Baik berupa nama-nama Allah Azza wa Jal, Apabila itu sahih dan benar datang dari Rasulullah SAW Maka kita sebagai seorang Muslim harus mempercayai dan membenarkan apa yang beliau sampaikan Fala wa'abbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara baynahum Thumma la yadidu fi anfusihim harajan Mimma qadayta wa yusallimu taslima Sungguh <tuh> Ya demi Rabbimu, iaitu demi Allah. Mereka tidak akan beriman. Sampai mereka menjadikan engkau wa Muhammad sebagai hakim. Sebagai pemutus di antara mereka. فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرُوا بَيْنَهُمْ Apa yang menjadi perselisian mereka. فِي مَا شَجَرُوا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا Um setelah itu mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berat hati. Ya, tidak beriman mereka Sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai Hakim, sebagai pemutus perkara di antara kita Ada di antara kita yang mengatakan Yang demikian Ada di antara kita yang mengatakan demikian Kita tidak beriman Sampai menjadikan Rasulullah sebagai apa? Sebagai hakim Pemutus yang benar dan salah di antara kita Kemudian setelah kita mendengar Apa yang datang dari beliau Kita tidak menemukan di dalam hati kita Harajan Itu rasa berat Ya, kalau beliau sudah mengabarkan, beliau sudah memutuskan, ini ya sudah semuanya harus menerima. Wahyusan limutaslima dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan yang bahasanya menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Ya, dan tidak akan beriman salah seorang di antara kita sampai dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di dalam perkaranya Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lain. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa wal arshu fawqa wallahu fawqa arshihi wa ya'lamu ma antum 'alayh. Hadithun hasanun rawahu Abu Daud wa Tirmidhi Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arsy di atas semua itu dan Allah swt di atas arusnya dan Dia mengetahui apa yang kalian apa yang kalian lakukan hadis ini adalah hadis yang hasan Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga selain keduanya yang di dalam hadis ini yang beliau saw ketika menyebutkan makhluk-makhluk Allah ia menyebutkan langit yang tujuh dan bagaimana tebalnya dan bagaimana dan berapa jarak antara satu langit dengan langit dan menyebutkan makhluk-makhluk yang lain kemudian setelah itu beliau mengatakan wal وَالْعَرْشُ فَوْقَدَالِكِ dan arsh Allah ini di atas semua itu itu di atas kursi yang di atas kursi Allah yang di atas langit Allah SWT yang tujuh وَالْعَرْشُ فَوْقَدَالِكِ arshnya Allah itu berada di atas semua itu. Artinya lebih tinggi dari semua itu. Kemudian beliau mengatakan, Wallahu fauqa arshihi. Dan Allah di atas arshnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsh. Ya, yes, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Wallahu fauqa arshihi. Dan Allah berada di atas arsh. Arshnya adalah makhluk Allah yang paling besar lebih besar daripada kursi. Yang ada di dalam firman Allah wasi'a kursiyyu was-samaawaati wal-ardh. Demikian pula lebih besar daripada langit yang 7 dan bumi seisinya. Bahkan disebutkan di dalam hadis ya ketika beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ya langit yang 7. Yang kita tidak bisa membayangkan langit yang pertama saja. Ya langit yang pertama yang paling dekat dengan manusia Yang paling dekat dengan bumi Kita tidak bisa membayangkan besarnya Kita tahu bahasanya Seluruh bintang Itu berada di bawah langit yang Pertama Bintang saja kita tidak bisa Membayangkan jumlahnya Ya Bintang kita tidak bisa membayangkan Jumlahnya, Di sana ada bintang yang Yang jauh lebih besar Daripada matahari Yang jauh lebih besar daripada matahari dan jumlahnya bukan satu bukan dua tetapi jutaan atau miliaran. Ya, dan dan matahari ini berada di satu gugusan bintang. Di sana ada gugusan bintang yang, yang lain yang ada di alam semesta yang jumlahnya juga tidak ada yang mengetahui dengan pasti kecuali kecuali Allah. Itu semua berada di bawah langit yang pertama. Sudah tidak bisa kita bayangkan. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua? Padahal langit yang pertama ini tebalnya adalah sangat tebalnya Yaitu 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua ini tidak langsung. Tetapi ada jarak yaitu 500 tahun perjalanan. Berarti langit yang kedua lebih besar atau lebih kecil dari langit yang pertama? Jauh lebih besar. Belum langit yang ketiga. Belum langit yang keempat sampai langit yang ketujuh. Menunjukkan bagaimana yang luar biasanya besarnya langit yang tujuh ini, ya kemudian disebutkan dalam hadis di sana ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang tujuh, tujuh langit semuanya dibandingkan dengan makhluk ini maka itu tidak ada apa-apanya. Jadi maksud adalah kursi Allah Azza Wajalla, kursi Allah dibandingkan dengan langit yang tujuh dan seisinya Maka perbandingannya adalah seperti logam Atau cincin yang dibuang di tengah padang pasir Bagaimana perbandingan antara cincin tersebut dengan Gurun pasir tersebut? Tentunya tidak ada apa-apanya Demikianlah perbandingan antara Tujuh langit yang tadi kita sebutkan Bagaimana besarnya dibandingkan dengan kursi Allah SWT Kursi Allah itu meliputi langit dan juga dan juga bumi, jadi menunjukkan bagaimana besarnya kursi Allah Swt. Dan di sana ada makhluk yang jauh-jauh lebih besar daripada kursi, yaitu apa? Arsh, yang perbandingannya seperti tadi, ya, yaitu seperti logam yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu adalah perbedaan atau perbandingan antara kursi Allah dengan Arsh Allah Swt. Berarti Arsh ini adalah Makhluk yang paling besar, dan dia adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, dan dia adalah makhluk yang paling tinggi di atasnya adalah Allah. Wallahu Fauq Al dan Allah berada di atas Arsh. Dan ini menunjukkan bahasanya Arsh bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian Arsh adalah uh, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Ya Arshinya adalah makhluk. Arsh adalah makhluk diantara makhluk Allah dan dia adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang pertama. Buhuayy ala mumma antum alaih dan Allah mengetahui keadaan kalian. Artinya meskipun Allah berada di atas sana, ya Allah berada di atas Arshnya dan kita tahu betul besarnya dan betapa besarnya makhluk Allah yang dinamakan dengan Arsh. Tapi apa yang terjadi di sini? Tidak samar dari ilmu Allah s.w.t Tidak ada yang samar Dan ini menunjukkan bagaimana luasnya Dan juga dalamnya ilmu Allah Ya Allah di antara namanya adalah Al-Alim Dan dia adalah Al-Khabir, Al-Latif, Al-Sami' Al-Basir Meskipun Allah di atas arusnya Tetapi di sini boleh mengatakan ya ma antum Dan dia mengetahui keadaan kalian Mengetahui tentang keadaan kita dan tidak ada yang samar dari ilmu Allah Azza Wajalla. Jadi Allah s.w.t maha mengetahui Dan Allah s.w.t berada di atas arshnya Hadithun Hasan, hadis ini adalah hadis yang Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirbiri Dan juga selain keduanya Dan sebagian ulama' menghukumi Bahasanya hadis ini adalah hadis yang sahih Tetapi dia mewukuf Ya hadisnya sahih tapi mewukuf kepada sebagian sahabat Dan hadis seperti ini dia mukov, biasannya ya, dia dalam mukov, tetapi hukumnya adalah hukum marfo. Yang hukumnya adalah hukum marfo. Artinya tidak mungkin seorang sahabat yang mengabarkan dengan kabar-kabar seperti ini kecuali pernah mendengar dari siapa? dari Rasulullah SAW. Baik, kemudian setelah itu Wakwulihinil Jariyah dan ucapan beliau SAW kepada seorang budak wanita. Ainallah dimana Allah? Kalas fisma maka budak wanita tersebut mengatakan fisma Allah di atas. Kalau mana? <ana> Beliau bertanya lagi siapa aku? Kalas anda Rasulullah dia mengatakan engkau adalah Rasulullah. Kalau <a'tidha> fa inna mu'mina. Beliau mengatakan Rasulullah S.W.T. Nallah engkau membebaskan budak wanita ini karena sesungguhnya dia adalah seorang mu'mina, orang Muslim. Hadis ini direwatkan oleh imam Muslim rahimahullah, yaitu di dalam sahihnya. Hadis ini menceritakan tentang Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, Muawiyah ibn al-Hakam, salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, dia memiliki seorang budak wanita. Yang saat itu ia ya, dianggap bersalah oleh Muawiyah ibn al-Hakam, al sehingga dia menempelen, dia ya, memukul kepala budak wanita ini. Dia ya, memukul wajah yang budak wanita ini Kemudian dia menyesal Siapa yang menyesal? Muawiyah Ya Muawiyah bin al-Hakam menyesal Yang memukul seorang budak wanita ini Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Afala u'tikuhah Bolehkah aku membebaskan budak ini? Ya kemudian Nabi SAW mengatakan Bal jidni biha Ya beliau mengatakan Bawa ke sini budak tersebut Ya beliau sawallahu alaihi wasallam memerintahkan Muawiyah ibnul Hakam untuk membawa budak wanita tersebut di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah sawallahu alaihi wasallam. Nah, setelah datang budak ini, maka Nabi sawallahu alaihi wasallam bertanya dengan dua pertanyaan. Dia ya, menanyai budak wanita ini dengan dua pertanyaan. Beliau per bertanya dengan pertanyaan yang pertama, Aina Aynawwah dimanakah Allah? Ini yang bertanya siapa ini Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bolehnya kita mengajari anak kita dengan mengatakan Di mana Allah? Ya, karena Nabi sendiri SAW juga pernah bertanya kepada, ya budak wanita ini mengatakan Aina Allah. Berarti bertanya dengan pertanyaan seperti ini bukan sesuatu yang dilarang. Karena tidak mungkin Nabi SAW ia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza Wajalla. Dai Allah, di manakah Allah? Ya bertanya kepada budak wanita ini. Kualat maka budak wanita ini mengatakan fisma Allah berada di atas. Allah berada di atas. Allah fisma. Beliau mengatakan fisma Allah berada di atas. Ya dijawab oleh wanita tersebut. Kemudian Nabi saw tidak mengingkari. Nabi SAW tidak mengingkari tetapi melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Qala man ana Beliau bertanya siapakah aku ya Setelah beliau mengetahui bahasanya Tadi wanita tadi berkeyakinan Allah berada di atas Kemudian setelah itu beliau bertanya man ana siapakah aku Qala dia mengatakan anta Rasulullah Engkau adalah Rasulullah Ya, setelah mendengar dua jawapan ini Dan dua jawapannya adalah jawapan yang benar Yang diritai oleh Allah Azza wa Jal Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW Maka setelah itu beliau mengatakan kepada Muawiyah Ya, kepada Muawiyah Ibn al-Hakam Ya, majikan dari budak wanita tersebut Apa yang beliau katakan? Aqtidha engkau membebaskan budak wanita ini Karena tadi memang niatnya Muawiyah ingin membebaskan tetapi Nabi ingin mengtes dulu. Karena budak yang dibebaskan syaratnya harus apa? Harus beriman, harus muslim. Ya, dites oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditanya dengan dua pertanyaan dan ternyata dia lulus di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan kepada Muawiyah, "Atiha, hendak engkau membebaskan wanita ini, budak wanita ini." Kenapa? Fa innaha mu'minatun karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Berarti ini menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman pertama apa? Meyakini bahwasanya Allah di mana? Di atas. Demikian pula yang kedua, meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa "A'tidhaha fa innaha mu'minatun." Hendaklah engkau membebaskan wanita ini karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Ini juga menguatkan bahasanya Allah berada di atas. Dan batil ucapan sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di atas, tetapi Allah ilmunya bersama kita. Ya Allah SWT mengetahui apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di atas. Apa yang terjadi di zaman dahulu. Apa yang akan datang. Allahu bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu Dan Allah berada di atas arsnya Ru'ahu Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim Dan hadis yang diriwatkan oleh imam Muslim Yaitu di dalam sahihnya ini, ini adalah hadis yang sahih Yang menunjukkan bahasanya hadis ini adalah hadis yang sahih Dan harus kita yakini Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang juga menunjukkan bahwa Allah SWT berada di atas ya, Dan Allah beristiwa di atas Arshnya sesuai dengan keadungan Allah Azza wa Jal. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala Alam, kita lanjutkan dengan tanya-jawab -tanya -tanya. biasanya. Ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan dengan pertanyaan yang ringkas dan jelas. Nah, Baik, untuk pertanyaan yang pertama sambil menunggu, yang bisa disampaikan dengan Lisa. Nah. Salam Allah Ya. Bagi yang e, Pertanyaannya tentang e, hadis tadi yang doa rukiah atau maria, ya rukiah bagi orang yang sakit, ya, apakah boleh kita mengamalkan hadis tadi? Karena kita mengakui di sana ada khilaf, ya tentang hukum hadis ini ada yang e, hasankan ada di antara mereka yang untuk Ya kalau misalnya kita termasuk yang e, sudah mencapai derajat, bisa meneliti hadis. Ya dan dan juga bisa menghukumi ya di sini adalah hadis yang sahih atau tidak sahih maka yang kita uh, tergantung hasilnya. Kalau kita mengatakan dan hasilnya adalah sahih maka boleh kita mengamalkan hadis tersebut. Boleh kita mengamalkan hadis yang menurut kita adalah hadis yang yang sahih setelah kita teliti jalannya, ya turunnya, jalan-jalannya dan kita simpulkan kalau sini hadis ini adalah hadis yang asal atau hadis yang sahih maka uh, boleh kita mengamalkan. Ya, dan dalam subah azhar, sebagian salat mengatakan Suhu telah berbuat baik orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar Ya, Jadi dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia Sesuai dengan ijtihadiyah Sesuai dengan yang dia dengar Dan ini yang dilakukan oleh para ulama Ya Rahimahullah Baik Imam Syafi'i, maupun Imam Ahmad, maupun Imam yang lain Ya, mereka e, beramal sesuai dengan hadis yang sahih kepada mereka. Ya, kalau hadis yang sahih maka mereka amalkan. Meskipun menurut ulama yang lain itu adalah hadis yang noif. Atau kalau hadis itu adalah hadis yang noif maka tidak dia amalkan, meskipun menur menurut ulama yang lain itu adalah hadis yang sahih. Ya, jadi mereka beramal sesuai dengan ilmu yang s kepada mereka. Yang tidak boleh adalah yang mengamalkan sesuatu yang tidak kita ilmui seandainya kita menganggap itu adalah hadis ya Luais atau sebagian kita masih taklid ya, dengan Syekh Al-Albani karena mungkin dia bukan termasuk orang yang yang di bidang hadis atau tidak sampai derajatnya untuk bisa menghukumi hadis ini sahih atau tidak kemudian dia taklid dengan seorang ulama seperti Syekh Al-Albani radhiyallahu Al anhu maka dalam keadaan demikian boleh dia taklid ya dan e, tentunya dia tidak boleh mengamalkan hadis tersebut apabila dia menafik meyakini hadis tersebut adalah hadis yang yang malaikat dan di sana masih banyak ya rukyah rukyah dengan e, doa doa yang lain yang sudah jelas dan sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan secara umum yang namanya rukyah itu boleh dengan tiga perkara yang pertama adalah dengan ayat-ayat Al-Quran yang ini adalah termasuk rukyah syar'iyah atau dengan yang kedua dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ya, dengan ayat-ayat Al-Quran seperti membacakan Al-Fatihah atau membaca e, ayat kursi atau Qul Wallah, Qul Nas, Qul A'udh Ibn Rabbil Falak atau ayat-ayat yang lain kita bacakan kepada orang yang sakit maka Al-Quran diantara barokahnya adalah merupakan syifa, merupakan obat Ya Allah mengatakan Qul huwa lilladhi na'amanu hudau wa shifa katakanlah dia yaitu Al-Quran bagi orang-orang beriman adalah petunjuk sekaligus obat. Ya, jadi Al-Quran adalah termasuk obat yang disyariatkan, rukyah yang disyariatkan. Dan ini yang e, kadang ditinggalkan oleh sebagian kaum Muslimin. Mereka lebih percaya dengan ya obat-obat yang lain daripada Al-Quran padahal dia memiliki Al-Quran. Dia seorang hafidh, dia seorang yang bisa membaca Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran diantaranya adalah sebagai Shifat ya, Kalau kita sungguh-sungguh Yang membaca Al-Quran pada orang yang sakit Dan kita yakin tentang Ya kebenarannya dan Kita yakin itu adalah shifat Maka insyaAllah bi'idhnillah Ya itu akan banyak pengaruhnya Dan ini sudah dicoba Ya dan silakan bapak juga Mencobanya, kalau kita sakit Jangan tergesa-gesa kita langsung ke Ya ke ke dokter Misalnya atau meminum obat ini dan juga obat itu Coba di Ya kita berobat dengan apa? Dengan Al-Quran Kita ruqiyah diri kita dengan Al-Quran Ya dan kita akan rasakan bagaimana pengaruh Al-Quran tersebut Ya dan semakin kita Ya praktekan maka akan semakin kita yakin dengan kebenaran Firman Allah Azza wa Jal Kemudian yang kedua adalah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW Ya karena di sana ada beberapa doa Yang datang dari Nabi SAW Ini juga bisa kita jadikan sebagai ruqiyah Sebagaimana e, doa dari beliau Allahumma Rabban Nas adhhibil ba'sa wasfi an-bayati la shifaa'a illa shifaa'uka la, shifa la yughadiru saqama Ini juga bisa dijadikan ya ruqyah atau mengatakan la ba'sa wa uran insyaallah dan juga doa-doa yang lain yang telah tetap dari Rasulullah SAW Demikian pula boleh seseorang meruqyah dengan selain Al-Qur'an dan juga hadis dengan selain Al-Qur'an dan juga hadis bahkan dengan bahasa kita sendiri. Yang penting tidak ada syiriknya. Yang penting tidak ada apanya? Tidak ada syiriknya. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la bahsa birruqyah malam ma takun Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah ya, selama tidak ada kesyirikan. Ya, kisahnya dahulu ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kami dulu pas jahiliyah punya rukiah-rukiah. Kami dulu merukiah dengan rukiah-rukiah tersebut. Boleh enggak kita amalkan sekarang? Maka beliau mengatakan, ya alaiya rukawkum. Nggak lah kalian tunjukkan bagaimana rukiah-rukiah kalian pada masa jahiliyah. La ba'sa dirukaw ma'alamkan kensirkan. Sesungguhnya tidak masalah dengan rukiah-rukiah selama tidak ada kensirkan di dalamnya. Jadi selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, meskipun dengan bahasa kita, maka boleh kita meruqyah. Boleh kita meruqyah dengan bahasa kita. Seperti misalnya kita mengatakan, Ya Allah, ya sembuhkanlah sifulan. Wahidat yang maha penyembuh, sembuhkanlah sifulan. Ya Allah, yang maha penyayang, rahmatilah sifulan. Berilah hakmin dia kesembuhan. Maka ini termasuk ruqyah. Selama tidak ada kesyirikan, tidak masalah. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Contohnya ruqyah yang di dalamnya ada pujian terhadap jin. Pujian terhadap apa? Terhadap jin. Jadi di sana ada ruqyah yang isinya bukan pujian kepada Allah, tetapi memuji jin supaya jin tersebut menyembuhkan siapa? Si fulan. Si fulan dianggapnya ini adalah Masfur, dia disihir oleh seseorang. Kemudian meminta bantuan kepada jin. Dan dia katakan ruqyah membaca mantra mantra tapi isinya apa pujian kepada kepada Jin dan terkadang pujian di sini nggak kita pahami dan ini hati-hati kalau kita diajari oleh seseorang dengan ucapan atau mantra yang kita tidak paham maknanya maka jangan diikuti karena kebanyakan yang mereka menyesatkan dari pintu ini yang ingin memaksa kita memuji Jin dalam dengan keadaan kita tidak menyadarinya. Ya kalau ada orang yang mengajari mantra Ya bacaan yang di situ kita tidak paham Bahasa ini bahasa apa? Ya dan terkadang dicampur dengan tulisan Arab Atau ya ada ayat-ayat Allah SWT yang dipotong-potong Ya Kha'bha'ya'ayn so'at misalnya dipotong-potong Ya atau bismillahirrahmanirrahim ditulis dari belakang dan seterusnya Maka ini ya dikhawatirkan Ya demikian ini adalah termasuk ya pemucian terhadap jin Ya ingin membuat ridha-dzil ya sehingga dia mau menolong manusia. Ya, yang ya sedemikian yang dilarang. Oleh karena itu boleh mengatakan malamkatun Ma syirkan dia ya, selamat tidak ada kesyirikan di dalam mantra tersebut. Oleh karena itu kalau mau selamat ya pakai apa tadi? Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dengan bahasa kita maka dengan bahasa yang dipahami ya oleh kita dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Allah taala A'lam Di Indonesia sering terjadi fenomena membunuh diri Sasarannya adalah orang Islam sendiri Yang kononnya jihad Apakah betul itu jihad? Ya Kalau ini jihad, maka ini adalah jihad di jalan syaitan Ini adalah jihad di jalan siapa? Di jalan syaitan Bukan jihad di jalan Allah SWT Islam tidak mengajarkan yang demikian Ya, dan Islam melarang seseorang bunuh diri Ya, melarang seseorang bunuh diri. Di dalam surat ini disebutkan, sesanya orang yang bunuh diri dengan dengan pisau maka kelak akan diazab dengan pisau di hari kiamat. Dan orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas, maka kelak juga akan diazab dengan cara seperti itu di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya bunuh diri adalah termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar yang membahayakan iman seseorang. Allahu a'la di sini yang sasarannya adalah orang Islam sendiri. Artinya dia membunuh seorang muslim. membunuh dirinya sendiri demikian pula membunuh orang muslim yang lain. Dan dia dalam dosa yang lain. Dan termasuk dosa besar membunuh seorang yang muslim yang diharamkan oleh Allah. Allah SWT wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazao jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu Adaban alimah dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah Jahannam. Khalidan dan fiha dia ya, kekal di dalamnya. Waghdi Maulahu alaih dan Allah murkat kepada orang tersebut dan melaknatnya dan akan menjadikan baginya agam yang besar. Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang Muslim dengan sengaja. Di dalam ayat yang lain Allah mensifati ya ibadurrahman Rabbul Allah wallazina la yada'una ma'a Allah ilahan akhar wa la nafsati allati haramallahu illa mereka tidak meminta dan berdoa kepada selain Allah demikian pula mereka tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wajalla ya dia adalah ibadurrahman ya maka mereka tidak Menyembah pada selain Allah demikian pula tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza Yang Demikian pula di dalam hadis Nabi saw. Mengatakan Istanimu as-Sabah al-Mubidqas adalah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan tujuh perkara yang merupakan dosa besar. Bahkan ada di antaranya yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang pertama beliau sebutkan adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga, boleh mengatakan bahwa nafsi Allah tidak dan juga membunuh sebuah jiwa yang sudah Allah haramkan. Jiwa yang Allah haramkan di antaranya adalah muslim. Yang jiwa seorang muslim, maka ini diharamkan oleh Allah kecuali karena sebab yang memang disyariatkan seperti kisah misalnya, yang orang yang membunuh maka hukumannya dibunuh. Ya demikian pula seorang yang muqsan Yang sudah pernah nikah dengan nikah yang sah Kemudian dia berzina Maka ini ditegakkan hukum rajam bagi orang tersebut Yang melakukan adalah pemerintah yang sah Demikian pula orang yang meninggalkan agama Islam tak, Maka dia juga dihukum, dihukum, dibunuh Ya menggubat dalam dia ufaktulu Berang siapa yang mengganti agamanya artinya dia murtad, Maka dalam kalian bunuh orang tersebut ini adalah hukuman orang yang murtad dari agamanya. Apun yang lain, maka tidak dihalalkan kita untuk membunuh jiwa tersebut, karena itu sudah ditentukan Allah Azza Jalal. Apakah larangan saat kita berhadas besar? Bolehkah memotong rambut? Ketika berhadas besar, di antaranya yang dilarang adalah membaca Al-Quran. Kesudah adalah Eh, apa Juno, yang Juno setelah menggauli istrinya atau setelah bergaul dengan dengan suaminya atau dengan istrinya maka dia berhadas besar dalam keadaan demikian maka dilarang dia untuk membaca Al Quran sampai dia bersuci. Ya dilarang dia membaca Al Quran orang yang Juno maka dia untuk membaca Al Quran ada wanita yang haid maka boleh dia membaca Al Quran. Ya, karena ini lain dengan Junub. Ya, wanita yang meri ini perlu waktu yang yang langat. Ya, dibolehkan dia membaca Al-Quran tetapi dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh, enggak boleh. Jadi sedang membaca dari hafalannya, misalnya, atau dia membaca dari jauh yang tidak menyentuh musaf, maka ini diperbolehkan. Bolehkah mau terangguk? Mustahil. Saya tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan bagi seorang yang berhadas besar untuk memotong rambutnya ya, Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW bagi seorang yang berhadas besar untuk memotong rambutnya Allah Ta'ala A'lam Masih hmm. 4 menit lagi ya, Pendapat yang lebih sahih Allah Ta'ala A'lam Bahasnya bumi ini adalah bulat Ya, bumi ini adalah bulat dan saking besarnya maka kita melihat bumi itu datar. Ya, karena itu dalam ya, ayat yang banyak Allah Subhanahu Wataala menyebutkan di antara kenimatan yang Allah berikan kepada kita adalah menjadikan bumi ini datar. Ya karena saking besarnya sehingga kita melihat bumi itu datar dan dia adalah uh, bumi yang bulat Allah Subhanahu Wataala. Nah, okay. ada pertanyaan lain musibah yang menimpa diri kita ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah untuk untuk, untuk mengangkat derajat kita atau yang kedua adalah untuk untuk, untuk menembus dosa yang kita lakukan ya, musibah yang menimpa diri kita Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW la yazalul mu'min yubutala hatta yalkallaha yugayil khati'ah senantiasa seorang mu'min diuji dan dicoba oleh Allah, ya sampai dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa, ya karena musibah yang menimpa kita. Apabila kita bersabar, maka diantara eh, diantara hikmahnya adalah untuk kafar atau bunuh, yaitu untuk menghapuskan dosa yang kita lakukan, ya. Dan di sana ada hikmah yang lain, yaitu yang pertama tadi, yaitu untuk mengangkat derajat. Derajat itu kita dapatkan. Bahkan orang yang soleh, ya bahkan seorang Nabi, dia mendapatkan apa? Musibah, diantara hikmahnya adalah untuk Mengangkat derajat beliau Sama Allah Baik Baik, okay, mungkin itu yang bisa kita Sampaikan, seseorang kita lanjutkan Besok di waktu yang sama Dan di tempat yang sama Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh